رسول الله صلی الله علیه وسلم اقلوا تکلفا و عامقوا علما اختارهم الله لصحبه نبيه و لإقامه دينهم غيبا لك تکلف ولو ملګری بانی باندې بوج کېدل او علمونه دا وی ډیر جوړو او دا د جوړ علم اثرین چې تکلف ډیر نه کوي تکلف ښه نه چې ملګری بانی بوجیو ملګری بانی بوجور واچي ان هو نَزَادَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ مَغَرَّ بَنَدَ بَارَ دَ مَخْلُوقَ وَلَا تَعْلَمُنَا نَبَأُهُ بَعْدَهُ إِنْ كَانَ مَخَافُ يَبَشِئ فخبر د قرآن اوس د سو وخت م سورۃ زمر ترتیب کی یو کم سل وختم دی اوس د سورۃ سوادنا ان نزول کی یو کم شپې ترې روز تو د سورته سبان نازل شوه دی رابت د دې سورته د مخ کې سره وګانو او ځبانې وی یو هر کله مخ کې سورته کې دا مساله ذکر کړه چې او بتلوب المسایبې په څنډه باندې ګانو باندې مصیبتونه راغلي دي د ځان کړي نو دی سورج یا شمارت کوي چې دوی وایي زمان سوال الله ته پیش کوي ندیشو بھی رد صورت کی بلا وجہ صورت ختم کو پترگی بھی للقرآن باندیم نو دا صورت به شروع کې په ترغیب اله القرآن باندې دی وژنہ ور پسیر راوړو بلواځه مخکی صورت کې مساله توحید بیان کړه نو دې سورته کې رد بعده شبهه وو کې چې کوم په توحید باندې واردې دا دیو جنا ور پسې راولو امتیازات دې سورته دا سورته ممتاز دې د نورو فواپس ای دا غدو او ڈالو چی سیقا الَّذین کفرو و سیقا دا صورت ممتاز دے د نورونا په دے خبرا چی قرآن احسان الحدیث تے دارنگی دا صورت ممتاز دیده نورو نا پدی خبره چې ضرب اللاؤ مسلر رجولن فی شرکا او دا غلام و دا خادم مثال به بیان کی بیان کی دا نور و سورتونگی پده طریقه نشتا خلاصه دا سورتا اولا که بعد تر غیب ورکی قرآن کرین دا او بیا باقا مشهور شبهرد کی چموشرکین وبوی دا اولیاء او دا کان خلک زمون سوال الله د پیش کئ او بیا صورت بین ز بابونه نه په هر باد کې باداو د توحید راوړی پاول کئ د هر باپ او لګی بعد د او د توحید ذکر کئ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم راځل کتاب د الله ترې پدیم اغه الله چې غالیب دی اغه الله چې حکمتوال دی په دشمنانو نه غلبه کړی دا کچاد سوي نه نه حکمت نه د کتاب را لګلوی او دې کده الله راز دی اغه حکیم دی ان انزلنا اليك الكتاب بالحق من را لګل اتحاد کتاب د پاره د خاره کول د حق د دې لپاره نه چ خپل ضرورت به پورا کا او دنیا کې هر چا د خپل ضرورت د پاره راو اوستو فعبد الله مخلصا له الدين عبادت د علاوه خالص کونکو انشاء الله لا په بل کې او قران د ښکارا کول د حق د پاره راغلی دی پدی ملکی شیخ القرآن نور الله مرقله ډیر کار کړی دی زموږ استاد فرمایل وای شیخ القرآن رحمت الله علی چې ما طالبای کی ځاله یو ټیم ټیبل جوړ کړو او ما دا وی چې زیکاله پارهښمن زبا سلویخ کالو پوری سرط توحید بیانو رد د شرک بکو د بیدات و مسلح بنا بیانو ما نبی کوم د توحید مسلح ما بیان کلا او د سنت و مسلح آغا ما سر و خپل و ملگرو تکڑیوا و آغا مسلح دی رزرو رسیده دیار لسور لس کالکی دن ندن نو شیخ رحمت الله له دې تخپل جن وقف کړو او ډیر هزارو رسیداغه مساله عطا الله شاه بخاري دا د سنت یو مجسمه او یو جسمه د سنت طریقې چې په حقیقت مکمل سنت طریقې راغلي وي ابہترین انسانو زمو استاد فرمایل ويزي او زال لالما او ما ورته خبر وکړه خبره می ورته وکړه چی جی ما په صبحی شورا کېم استفاله کړي ده او مرکزي شورا کېم زکه زکریما ز امارت نشم کولی شیخ القران رحمت الله علیه فاتحه وې او زکریما زمانه مشران علماء شته نو کساخ وخې امارت با تازوسیتا علیکم نو هغه وی مازور و و دیر زیاد را دو. او کمزور ډیر زیات را پاسې ده او ځیک لګ د لاسونی ماته وی امیر سیبو په وجود په منځ د خدای رحمت ته ته په منځ د خدای رحمت ولي باندې هاداغه ما یو زلوی ته پوسو کده شیخ القرآن رحمت الله علی چه د خدای له ها او د شیخ القرآن لحاظ مکه او زم ما لحاظ مکه وا چې شیخ القرآن رحمت الله علیه څنګه سره یو میا تا والله شاه بخاری ډیر مازوره بوډاو کمزوره هو او یاوی چې زمونږه اندګي سل کسان ناجمه شي زر کسان ناجمه شي ندا عمره یې کار نشي کوله هغه چې په یوازې تن باندې سمره کار کړلې وي چې تا والله بخاری عمره زر کسان ناجمه شي آقو بہترین انسانو آجی چالی دلیو آگوی تپتاوا منگ دا د دا آقو تاریخ او ری دلی دی مشر سڑی و فاچوی دی وی آقوی چی زمان زر کسان آقو دا شیع القرآن نحمد اللہ لی غندکار نشی کولی او ایدو وادی پابند و دیرزیاتو یو زلو ایدو کراچین راتو پترک کی او یو کتاب ورسرا دا بدات و پرت کی راکو شو د ګاردنار ما ته ورو ډابو زراو ته ما جامعې ته د ډوړې خرابې ما لې کتاب راکو وي ما ته وی چې دا به دا ته پرد او ما دا کراچین تر دې دی پورې دا وکته مطالعه میک په ګاډي کې دا ځکه ته لا در کوم خو ګورې ته به نه جوړي مالک به نه وي ما ته وایا اوسې او بل تاریخ راته تو خواه پکم تاریخ بدا کتاب والا ما تاوالا که وی ما تیوی چه پینزل لس رز بادو وی سی شو ها اکیتاب وی ما واقع سما تاک که کی, کی خود او زمان ایر شو ما دو او نکتو ما او کتو خوبیام کې که خودو پینزل لس رزی چه تیر شوی ایر دی پاقی بانی ورزی واوڑی دی, دی, دی, دی, دی. چو آوڑی دی کرتل میده قیده شیول قرآن نحمد اللہ علی خاطر آگئی او پایی کی چاگستی لیکلی و ناغستو و روارتل آگئی لیکلی و ما تا بادی ردی لیکلی چو تزان تا علیم پا بننی او داتا ما سواده کروا چوزو پین لسم و رزبادتا تاوالکوم وی ما خطو لیکا چو جی زنیم پو یشوی زمان ایرشوی او او زنیم پو زما زمافی غواړم. ما راخد شیخ قران رحمت الله عليه ته جواب کی راولېګ چکه تل می دغه دې ما ستن داغه وری وډبو او چې وری وډبو هزر او ته ما کلا کیږي کیونیوم په جړاشم او ما تیوي چې تاوند کی عالم ما بل نه دی لې حق پر صالح ما په علماء کې اولنې توليدي چې دا خپل غلطي ته غلطي ویل علماء خپل غلطي ته غلطي نه وی اولنې عالم میولې دی خپل جون کې دا خپل غلطي ته غلطي او زخیر دی شیخ القرآن احمد اللہ لیچی او خبر باوکلووی دا خبر پابند باو او پا دی ملکی کار کردی دی قرآن و سنت خدمتی کردی او منگتے د الله کتاب را رسولے دی الله د قبر منور کی فابد اللہ مخلص اللہ الدین عبادت دا الله کوا خالص کا الله تبلنا اللہ للہ الدین الخالص خبردار اللہ لرا بلنا د خالص آګه سان جنیسی به د الله نه نورمزدګاران مانابدوهم الا یقربنا الاله ذلفه مږه عبادت نه کوته دی مگر دی ته پارا چني ذکی منګا الله ته درجه کی ابن جریر مانکه ای ای منزلاتن و درجاتن ليشوا اولنا فی حاجاتنا چ الله ته درجه کی نزدیکی چې زمون شپاره سنوي کی, سنو کی د مکی مشرکان او غیری شردا خبره وکولا که مون خود وی دا سجدی نه لګو د دوی نه غواړو نه خو صرف مونږ وی ته وایو اوبیز موږ سوال الله تکای پدی باندې وی کافر ګرځیدل مشرکان ګرځیدل نه نه موي د پلاني د مخه د پلاني د برکته ودا خود ابو جهل لیوسیلره ان الله یاحکمو میشک مشکاله پیسه سلګې میند پاس کی پاسه کې چې دی په اغتلالب کړو ان لا بيش گال لا يدي من هو کاذب توفیق نور گئی اغه چا دا چا دروجنی کفار کافر لو اراد لو کی را ده کړه الله يتخذ ولدا چی ني سي وانا زول لست فهم ما يخلق ما يشاء چون کړه داسنا جی پیداکیا چو غالی پاک دل هو الواحد الوحد الواحد القهار دا الله یو دې زور ور په دا کې د اسمانو سم کې بل حق دې بار د کار کول دا حق دانه چې د نبی اسلام د مخه بل حق دې بار د کار کول دا حق یو کور اللیل الا النهار تاويش بیل را پورز باندې او یو کور النهار الا لیل تاوي ورځ لرا پښب وسخر الشمس والقمر تاوي کړي نورس پومې کلو يجري لجل مسمى هاری او روان دي نیتی مقرره تا الله والعزيز الغفار خبردار د الله لري غالب ووونکي پیداګړي تاسو من واحدا دیو نفس واحده ویوناس ناس مجاله منها بي پیداګړي د دې ناس نه زوجه بي بي د دې ناس وان زله لكم پیداګړي تاسو لرا منلنا می د سارونه سمانيته زواج او تو جوړي يخلقكم پیداګي تاسو في بدون مهادكم پګړو د ميا استادو کې خلقا ممبار خلقینا پا پیدایش را رسود با پیدایشنا فی ظلمات انسلاس پا دریو تیارو, دریو تیارو کی انسان پیدا کی, کی. گی یو دا بل دا رحم تیار دا بل دا پریوان زالکم اللہ ربکم دا سیفتون والا اللہ استاس رب دے لہو الملکو دے اللہ لرائی اختیار دے لا الہ الا اللہ نشتاج اصر که انکے بیدا اللہ نا فنا تصرفون کوم طر دواړه ی شوي ان تفرو ککوفر کوي ف الله بشک الله غنیمان کوم ب پروا ستاسوونه والله ر ل بعضکوفره نخ وښې بندگان لرهکوفره د الله بندگان لهکوفر نه دخواخواه و تشو يده هو لکومه که شو باې خوښي تاسو ل دا شکر استستله دا خو د الله خوله کوفر دله نهخواي او لارې دوال الله را لګري د کوفر او د اسلام ولا تزرو وا زرو تم زرو اخرى باربني کې بار هون بار دبل چادو ګنا تم ایله عربیکم یا استاد ته مرجو کوم راګر دلس تاسو دي خو نبیو کوم خبر وکي تاسو مې ما كنتم تم تاملون پاسه چ عملم کړي و انه عالمم صدور یقینا الله به دې په ښاوندان و دي شنو وای زبس الانسان کله شو ر انسان دا دغلیفو دار به فرياد کې الله تا په فرياد کې سپلر آتا منی بن الهي از ګون کې الله تا ثم يذاخوله بیا كلاچ ورشي نعمت منهو د الله طرفا نسياهير کې ما کنه يدو الهه آ چاواز کړه والله تا فرياد کړه والله تا من قولو پخوا وجعل لله اندا دا ګرځي الله لراه شریکان له ذلان سبيله لره پارا چو واولې دلاره د الله وی پلانہ بابا می لړ زولې او زکه اخلاص کړم قلتم تا به کفر کې قليلا ورته یا پیدا واخلہ ب خپل ګفر لگا انګه مین اصحاب النار یقینا دوی خوا وندانو د ورنې امان هوا قانې دونا نه الېلي آیا سوو چتابه داری په سکه د شپې سجده کوون کې می وقایما ولا الاخرہ یری کی د عذاب د اخرت نا ويرجو رحمت ربہی امید تعتی د رحمت در قبول قل حلیثو وعياء عياء برابر ده آكسان جي پوئيه والذين اللعاء عالمون آكسان جي نپوئيه دعلم درجة امي چرت رسي دلشي دانه دي برابر إنما آية تذكرا وعلول الباب يقنان پنق لقل مند دعلم درجة اس سوق نشي رسي دلش دعلم خوب ودعابد طولش پا عبادت دانه دي برابر دعلم درجة اس سوق نشي رسي دلش ايو عالمو بہترین عالمو او اغا شیخ الادیسو دا حدیث و درس ای کهو نزبرگان ورپسی ورغی لی دی همان سر سیروزی لالالشا اغا ورطوی زخو نشم دنی زخو دا حدیث و درس کون دلتا دا اهم کار دی دا حدیث و شعات دی تالیبان دی درس دی ناوی او خدر پدر حمو کی سیروزی ندلگو الی خدای دې پر رحم وي کی هغه چې د حدیثه د پیغمبر درځګړو په هغه رحم نه کیده هغه مرحوم نو هغه د الله پر رحم کی نو د الله پر غضب کیو او دې چې مالو چې پاندو کې درې ورزلو چات کړه کوره شو دا کار اپټشه نو دې د الله پر رحم کی راغې دا لین د رجیت سوغره دې لې شي هل یست ویل ذین یالمون والذین لا یعلمون چليتي روزي طول دې لګي سلور میاشي دې لګي و چې د ایلم پتلت کې نځي او ذا عالم تا طالب د قران تا طالب د دين تا سپو ګوري بغسلور میشت دغه چلي د پزلي انما يتذكر اولل الباب يقينن پنه اخل عقل مند وليا عباد الذين امنوا ورتو اعز ما بندگانو هاګه سانو چې ایمان راوړلې ایتقو ربكم يري د راستا سنا للذين عملوا في هذه الدنيا زنا مشرانې غخه لګ دې خدا کا شرانې د قران دشمنان دي ان للذین آمنوا نا فبالا که سانو شي نیکی کړی دا په دې دنیا حسنا پدی ژوند دنیا کې حسنا د ویلا د ویلا جنت ده واردولین نیکی کړی دا په دې کې حسناتن د ویلا کې واردو اللہی واسی آن دا اللہ دین او رسو کسوک دین پریدی او آیا اے بندگانو آکسانو آمانوچی امانم را وڑی دے اتاقو ربکم اجریگی در افستا سنا لیلذین آدفارد آکسانو آنسانوچی نیکی کردہ فی حازی دنیا و دی جند دنیا کی حسناتو نا دویل جنت واسيع از موږه د الله پر اخدا انما یو فصابرون یقینا بورور ګولې شي صبر نه کوتا اجر د دې بغیر حساب به حسابا قلنی امر دوور دوه ما دوکم شوي دي انا بو د الله شي باز دوکم د الله مخلص الہو دین خالص کوونکی الله ال رب لنا کی ما دوکم شوي دي لنا کونا اول المسلمینا دې لپاره چې شما اولن بار د خودون کونا خلینی اخابو وردواز یاریگم اینا سید ربی که خلابو کم درابو عذاب یومی نظیم دا عذاب دو رضی لوینا عذاب یومی نظیم دا عذاب دو رضی لوینا یاریگم سوگوی نبی علیہ السلام وی برلیان وی جو پکر محمد چڑای گا کون جو پکر خدا چڑای محمد اللہی چیو نیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخلاص ای او محمد چیو نیسی نو اللہی امتنیش ا دومرا غټ کو فر ده ها اودی د وګړو نبی اسلام بخبلوي اني اخافو غزو يرګم اني اخافو زيرګم ان اسي دوږ خلاف کومه دربو عذاب يوم نزيم د عذاب روزيلو نه قليل لا ابدو وردو د الله عبادت کوم مخلص له ديني خالص کوم کې الله لراس بلي بل خپلی بلنی خپل لرا الله د خپل بل نه خالص کومم فعبدو ما شیعتو می باز گوئی اوشی خواق استاسو من دونیه بیدال لانا قل ان الخاسرین اللذین ورتوی آتاوانیان آکسان دی خاسرو انفسهم شی داوان کی غرزو لیزانونا و احلی هم آلق بالپور از دی قیامت الاز ذالک هو الخسران خبردار دا تاوان خکار دی من فوقهم زلال دویلا دا دو برنا سوری دیمینا نار دوری دور و من تا دیم او دلانه د دینه پر دې د اور زالیکا یو خوی فل الله به عبادت دا غا زپ چې رایه الله پر دې باندې فل بنديګان اې زم ما بنديګانو پدغونی اوريږي زمانہ ولذین اج دنا بو تو اغه د غیر الله نه ایه بدو اچي عبادت د کی دا و نابو الای راو ګرزی الله تلهم البشره د ویل را زیری دي وبشره عبادت نذیر ورګه زما بندگان لران زما باندې ګان لذیر ورګه زګه شرک نه توبو وی سلام د الله عبادت شروع کوم الزینا استمیون القولا هغه سان چې غوږ دی قران ته پیت تبعون اسنه نو تا پی داری کوي دخوا مرو د قران اولایک الذین هدواهم الله کسان سامی چې توفیق ورګړي لرا الله او اولایک قولل الباب ودى قسان اندى دى اقل مندى دى اقل مندى ودى اقل مندى اللا ورلا اقل ورکره دى افا من حقا حق علیه قلمة الازاب ايا غسوگو چلق ادلی باغبان دى حکم دا زاب افاان تا تنقض من فى النار ايا تبا بچک ايا باور کردى لیکن النا ذهن لیکن اګه سان شری اېدخ بل رابنا لوم غره بون دی دی من فوقیا دا بار د وینا غره بون ماړې دی مبنیاتن تیاری شی تجری من تا دلنهار چې ویگی بعد لا نه دونو داغنه ولی وعد الله وعد الله لا يخلف الله المیاد خلاف نکی الله د خپل وادی الان طرایت د نګوری ان الله بش گالاں انزل من السماء رالې د اسمانه مانوب فصل کهو نو چلی داوب یا نابیا چینی فلر دی بزمګگی ثم یخرج به بی بیاو بازي پتی باندې زران فصل مختلفا الوانه الوانه رنگ پرنګ رنگونه دي ثم یهی جو بیاو چی پتہ را او مصفر را ویني باندې لرزيال ثم یجالو هوتاما بیاو ګرځي دلرا ټوټا ټوټا ان فی ذالک یقینا بدی کی ل ذکر خا مخا باندي لول الالباب د فراد افا من شرح اللہ و صدرہ آیا سوگو چپرانستا اللہ سیند آغا لیل اسلامی اسلام تا فوالا نورم ربی نو دے پرانا رے ترپا درخ پلنا فویلل لقاسیتی قلوبهم نو علاکت دے تورزون والا لرا من ذکر اللہ دا اللہ و کتابنا اولای کافی ظلال مبین دا کسان پا گمرای اخکار کی دی اللہو نزلہ سن الحدیث اللہ را لے گلے رے خبري کتاب متشابی دی آیاتو نا دادی یو شاندی مزامین دادی مسانیا بیا بیا مکرر کی گی تقشایر رو ربی گی منہو جلود لذینا ددینا دا کسانو یخشونا رب هم چیری گی تقبل ربنا سمتلین جلودو هم دیا نرمی گی و قلوبو هم اوزرونا ددی الہ ذکر اللہ تا د الله ذکر شي کې د الله کتاب چلولې او د الله کتاب د بي سرمنه نرمشي د بي زونه ورت نرم ها او زی کردانه وې چې ته د ټوبو نه وای کې او ټوبو نه شو رو کې ټوبو و حالو سره دا واجب چې کم رازي نصر المرجان کې شاهپور شیخ القرآن رحمت الله علیه لیکلی دي ویداکم سړې چې ذکر شروع کې پدې ذکر کې ټوبونه شروع کی, کی, کی ندا ولا شیطان کو تور کی دې زې ټوبونه وې هادا ټوبونه بادغه وخت شروع کی الا ذکر الله ذکر د الله تا سرمنه اورونه نرمي کې ټوبونه ور سره ناراضي جذبه پراګړې لا ټوبونه وې زما استاد فرمایل وي شيخ القرآن نوّر الله مرقده دلګي طالبو او جمعی پشپا بانی با یو درگاہ تاو اگه کی بے مسئلہ کولا سیشل لیوی ہاں نا تیز نا سنگی اگه پشپا بانی با یو درگاہ تاو او پایی کی بے بیان کول یو رضی خفا دی وی منسر یو طالب و لعبالی ورطمانگ وی نوی سباق نبه کتاب کا ته کله بالکان سره هنګتي کله یو خو قران به سي مخدريشه ها کله وړو سره گوتي ها داسي لو باليو نوېस्कार وينه کو نبه علم نبه کتاب کا ته هغه لو بالي طالب ما نه ته بوزګي ولي خفاي مردي بساسي خويم وينار ته وایو سو وایدا بس نبه اندرته وينو وایو راته و یه سی دل دیو درگاه دا چاگی شما مسئله شروع که مخون پیدا کی زما مسئله نو پایی که اگوی طول جذبه شی پا جذبه کیو دریگی نوی آقا دا برید داسی تاوکل المشر ام با کیوی داسی شیخانو کار نده نه زانوی شیخوڑا جل کرده ده زبرگ زبرگ که زبرگانو کار نده وی تو ما پوزه تا اوری که ناوری مسئله بیمارتی دسړیا تال مسل دروی وذت ما بوزه دی, دی پیره کینو وی خلا بلی جمیل لاړو مسل ما شروکلا او چکلہ دوی جذبہ کی رال لو خوان کی رال نو دریدل پری او اوزو دی خپل ملګری تا ګورم لاو بالی طالب تا چې د تو ګور مانو دیدا مخبل پلووالی ما نو ګوری او زه غوسه ما زه ما چې دی به اوس پازي دی خلکو ته وای چې لکه زما دا عمل غري کوم مسله کې دا صحیح مسله کوي خو دې ما تنه ګوري ادیب دې جذبه کې خپه خوشو چې په خوشو بګې نو دې روغون دغه را پازي ده چې را پازي ونه کمې چې مشره هغه عاقل راغې چې راغې نو عاقل یې لکه ای لګوتي وراولې ما غوسر کېناستو چ استو. بیا بلا درشان بیا بلا. نوه تول کین استو. گوتی ورکولی ټول کین استو. ها چکین استو. اوس پا ما خوالی را مایت بی چی دا سدقام قلطوب کار دیوکو. او ما تیشارک لی مسئله که واع. او او شاعت و لال او خوالی روان به ده شرم را چې ای چی دا سدقام قلطوب کار دی مسئله که لی ما خلاسک لی. راروان چو. او دا جبی به پیررالی او ټوپونه بوال جبه پې راغلی دا ټوپونه وی وجد پې راغلی دی داشیطانی اثراتی چې ټوپونه او سره ذکر دا الله پاغې سر د انسان سرمن نرم شي زلی نرم شي زل کې نرممی پیدا شي داې چې ټوپونه وی لکه د چې دخوا او د خللتې وئ او د خرپشان په ډیران غړی ځال کا اودلله ییبی من دا داداد داالله دی۔ اذا ات گئی پریبانې چاله چواړي او مې یوز لیل الله او چاله چ بیلاری کې الله نشته غدا سوګلار خودونکی اف مې د غیبی وجه آیا سوګو چې بچکی ځان خپل آیا سوګو چې بچکی مخبل سو عذابې دبد زامنه یومل قیامت پورز قیامت قانون دا لري چې چاله سوک ورکه ډاب ورکه ناغه د مخ بچکی دا لاس وردنی سي اځ مې مخ را لوي ند دویر حالت داري چې زن زیرونو کې بم تړلې شي او مخونه به الله په قربانې سوځېم وکیل علی ظالمینا وبویلې شي زاره مان ته اوسه کې آ شي تاسوګړېږي کذا بالذین درو مېوا که سانو چې په خوا ده نه وو واتاملظاب رات لوګل دیتا زاب داس نه نه په فائدل فازقوم الله الخيديا اوسګل دیتا شرمندگی په جوند دنیا کې ولا عذاب الاخرت اکبر قام خا خازا تاخره لوی دی د دینه بل وی ذلت سي چې خپو کې زنجیرونه خلاصونه کې زنجیرونه لو کان یا لمونر مانګه خلق بویدلې خدای سره بیانی الله خلقو دا په دې قران کې په دې قران کې خلقو دا په دې قران کې من کل مسل دار قسم مثال نه لا اللهم يتذكرون قام خاجب واخلی را لے لے منگا قران عربی رالي ګلې منګا قران په اځه جبا غير ځ یواجهنو نه ک غته والله لاله هم یت دفون خوا مخاج ب شي دا ذاب نه اوس مثال زي ک کې د ظه دپاره ضربلله او مسله راجل الله مثال او سرړی با کې شکان وي هصداران متشاه کونه مختلفو راجلو یو سرړی سلام خادممه ل راجلین د بل سرړي د یو حاله سویانې مساله آیا برابر دي دا ډول په مثال کې نه نه نه برابر یو سړی له دا یو غولان له دا مالکاندی او یو غولان دې رغه یو مالک دی نو دا یو خادم دې یو سړی د باندې بوج نه ډیر زیاد او هغه چې دا دوا ټنو خادم او غلام نه په بوج زیاته الحمدلله لايق د ثوابه الله بل کې زیات دین نه پوئږي انکه متون و نه هم متونه یقینا نظر چې طب مرشي دوی بمريتونید لپو ن بیالی فلات اصلانې ویللی زرې چې طب مشي دوی بمري سمانه کوم بیاې ش تاسو پهور د قیمت بانې د سره تر په سیمون خبرې به کوي ف ننظرله موسې غظم دا چانا چې دروغوی روغی پله باې وکه دروغوی قران تا صدق توحید تا یا قران تا اجاؤ کلاچ راید تا الی ذی جهنم ای ان ری جهنم کی مسوالل کافری زید کافیرانو والذی جاء بی صدقی او ارا چراغ پریشتیاو بانی اتن چرات له ګل پریشتیا او صدق به او تصدیق کو دد پدی بانی د بی صدق نه مراد جبرئیل علی السلام دی او دا صدق ابیهینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یو دا آگا مخلوقو او آگا شخصو دا صدق نا مراد دے چاگه بہترینی او دا صدق ابیهینا دا اغت تابدار لکن نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام مراد دے دا صدق مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے کی سڑے داو دی چې په سړو کې اولانې سړے دا او چي د ایمان راوړلو په ماشومان کې اولانې ماشوم علی رضی الله تعالی او چې په نبی اسلام ایمان راوړلو په زنانانو کې اوله زنانا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په غلامانو کې اولانې غلام حضرت بلال رضی الله عنہ یاد ولذي جاء بصدقنا مراد طول انبیاء دی چې را دی کړي په صدق باندې وصدق بهین مراد اتبع پیغمبرانو تابعدار پیغمبرانو والذي جاء بصدقه او هغه کتاب يا هغه مثلا چرادي هغه هغه پیغمبر يا هغه انسان چرادي ګړي پرشتیا وباندي او صدق به او تصديق وکدته په دغه پابندۍ اولائک هم المتقون داګه سان دی پریزګار لهم لرا معاشه اونہ ان آغا دی چه غواری پنی زربان دی ذالک جزاول محسینین دا بدلا دنی کانو دا لیو کفر اللہ وانهم دی پارا چلی ری که اللہ دا دینا اسوال لذی گند آغا عملی کرده گند آغا عملو نا چکلی دی ویجی اهم اجراهم او بدلا کی ور مزوری دا دی بیاسنی لذی خیست آغا کانوی عملو عمل کرده ہو دایونوی چه کانو یو توسلون وسیلینی ولیو علیه صلی اللہ و بکافی نابده ایانوی اللہ پورا بندق بلده و یو خوفی فون کابل لذین من دونی یرهی تا لرا پاکستانو چه بیده اللہ نوی شیخ بن نصر خزایی او داده داغه په دا دا زمانه کې دا مساله شروعه چې قرآن مخلوق دی او ډیر خلک د دې قایلو په هغه زمانہ کې په هغه زمانہ کې چې بچا مناظره کوله نو هغه بنغاری لډنګ ورکو چې مناظره کوم شیخ ابو نظر غزایی رحمت الله علیه دا بډاو دو نغاری لډنګ ورکو چې مناظره کوم د بچه په دربار کې او مناظري ته چې بچ کم سړی وته مناظره کې به پیل شو نو دا غنبی سرد کارکو پا تور بانده دسر یو شاگرد شیخ ابو نصر خزایی سران او چکل منازر شروع شد شور باچا پا دربار کی نجلاد راگه او دا دو شاعتاو در دو تور ور سران چه دو خواستیم یوازو دیسیر دا یو دی ور سر دوی بیاسیم بیلی او بل طرف دا ملیاں دی بشمیره ملیاں راغلی دی د مقابله له په د باندې روبره راغې یوې را, را پیرااله شیخ بن نظر خزائی باندې چیرې را پیرااله نو شاګر ته وای ماته نر شاګر چی ما غار دې کی د استاز تر کی موچې دی کی استاد له ډاډګېره نوم ور دل چی ها نو هغه استاد له ماوسلو غرزه خپلم وی چې کملار باندې وتختم ما شاگرد ورطا دا, دا آیاتوی علیس اللہ و بکافن عبدا ایا الله بل بندل نبی پورا او یخوی فونکا بللزین من دونی هی یرئی تالا را پاک اصانو چه بید اللہ ندی چکل د آیات واوری دا شاگرد اخلینا نظری مضبوط شو او بودامو خو چکل مناظر شورو کرنو دی شاہی دربار وزر شرنگا کولا دا غلی آواز سران او مناظر اگتلا او مناظر وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ امیشه دپاره ها پرس مقابله ته ډیر خلک راو دي او د ادم لګری لګی د لګی خو چې کله میدان تراشینو میدان به دته پاتې وي یوخوفونک بالذین من دونه یری په پاکسانو چې بيد الله نه دی یرب دربان غرزي و مې یذلل الله فما لهم من عاده چاله چې بیلاری ګی الله نشی غدا لار خودنګی وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا إِنْسَانَ يَدُلُّهُ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا نَحْنُ بِمُصْرِخِينَ وَلَا إِنْسَانَ دَاوَمَ كَذَبُ سُكِي دَيْنَا چا په داګړې اس مانوز مکی خامخابوي چالن ولفرائډ امور دوا خبر راګي ما تدونا باس باني چرابليه ان اراده الله او اراده جي ما تلا بزرن دمامولیغن دی تکلیف حل هنہ کا شفات و ضرری ایادی دا درگاونا لاری کونکی در ضرر دا اللہ او رادنی برحمتن یای رادو کی مات میر بانئی حل هنہ من سکات و رحمت ایادی دا, دا درگاونا بند کونکی در احمد دا, دا اللہ قل حزبی اللہ او پورد امال را اللہ علیه یتوکل المتوکلون علیه یتوکل المتوکلون فلی اللہ دی سپاری زان سپاری کی ولیا قومي ملو ورته ازما کومه عمل کوي الا مکان دي کوم بغبل خیال ان ياملن زامل كون کېم د بیان فسوف تعلمون ازر دي چوي بشي ميا دي اسو چر ازيا غتا عذاب يغزيها عذاب چر ساب گيدلارم و يحل عليه عذاب مقيما واقع شي د باندې عذاب عذاب کې برای گیرین انها انزلنا الکل کتابا ویشه کامنگرالی گلی تاوانی کتاب لین ناسی دا خلقو دا پارا سد پارا میرا لی گلی دی لین ناسی دا خلقو دا پارا داو خلقو تا بیانی بالحقی دا پارا دخکار اکولو دا حق دا حق دخکار اکولو دا پار را گلی دی فمانی تدافلی نفسی نو چاچی دا تاصل کو نو بدلی ځان لردان ومن ظلہ سوچی گمراشو فا انمای زلو آلی هاں یقینا مہر د گمراهی لګي د باندی ومانتالهیم به وکیل نه د بدی بانی ذمہ دار الله یو توفلن الله قبض کین روحنا هی نمو ده ووغت مرګ دی کی ولدی واغه روح لم ته مجی نمرې په منامیا په خوب ده کی په یوم سکل دینو دین کی واغه روح بن کی واغه روح قزا علیہ الموتہ چې په سله کری پاغه باندی د مرګ په خوب کې به مرګ راشي ویرزل الاخرار بریدی بلل الایله موسمات در ندی مقرری پوری دوه قسمه روح ده یو د جون او دویم ده ادراک ده چې سړی ودشي نو ده ادراک هغه روح تلاشی کله یوځه کیږي او کله بلږي کله وی موټر چلوما او کله وی بوسالا بوساله لاله تی او سو خوب کیو نی ایاو روح ده سره بعد شي او دا مرگ پیسالا که پی نوی شوی ندراکی روح دا تا بیاد سہاری راشی او دے راپاسی او که دا مرگ پیسالا پی شویان آغی دراکی روح هم تلال شوی بیا او دے مڑی ان نفیزا لگا یقینا پدی که لا آیاتین خواه مخاط دلائل دی لی قومیت افکرون آقام دا پارا فکر کر گئی من دون اللہ شفاء آیانی ولی دی بی دالان آن حرش قول او کانو لا يملكون شيئا اگر چی واغدار نو دئشي او نیا کلر قليله شفاعت او جميعا و يا جميع احتياج خلاصولو الله لره له لوهم القصوااتي ولارد ديل لا دابا دا سمانو مانو دسم کودا ثم اليه درجون بیا ودي الله تار او ګر زول شي ويزا ذجر اللهو كلاجي عابشي الله وحده او یکی وعده اشمع ازاد قلوب اللذین تنشیز روندها کسانو لائیو منونا بالاخرہ چیمان نلری پاخرت بانده او دیو با آولی راولی دی محراب چی اوف او بکی و ازازو کرن لذین کلچی آشی آکسان من دونی ہی چی بیدا اللہ نبی ازاهم یستب شیرونو ناسا بعدوی خوشا لیگی وللہ امہ وردوی اللہ فات رسما وات والاردو پرا کوم کې راس مانومو د سمو کوئی عالم الغیبی فویا په پټو ښکارا اند تا کوم به نه ایبالیک ته به څه لګې بمند بنې فی یقلفون پس کې چې دې په خپل انقلاب کو ولو ان للذین سلمو کچرتاګه سن راځي ظلمی کړي وې ما بیلاردې وی هغه س جسمه کې کیدی جمیعن طولوا ومثلوا ما هو امثل الذين ذكر لا تدوبي چپی دی کی ورکی دغه من سو العذاب دبر هزار نا یوم القيامه دی روز قیامت وبدالهم دا بدی قبول نشي وبدالهم من الله سرغن مشیدی لنه د الله طرفه مالم یګونو یا تحسبونو آ چدی بي ګمان نکاو وبدالهم سيادو ما کسبو سرغن مشیدی تا بدیدا عامالو چګړی دی واه که بهم او نازل وشي په دې باندې ما کان و به یې ساجو نه آ غضب چودوی پای پوري ټوګی کاون کې چې مله غضب دې کم اسی غزابونه غزابونه کېم ولی زما صلی انسانا کله جوړی سینسان ته تکلیف ده نه پर्याدی مونږ ته سمئی زاخول نه وو سمئی زاخول نه وو بیا کلا جوړ غوډتا نه ماتنه ما د خپل قالوا ويله انما وجدوا على علم يقين راغش وېده د دا ته سره دې لمنه معنا داغه زما لوی کمالو زخو سیاست دان ما زغه سين دان ما زغه پلانې ما داغه ما د دا پخبلو نارو پخبل علم میلاو شوی دې دا لغا احسانونه دا لغا نعمتونه دی بیا هيري بل هي افتنۃ بلک دا عذاب دی ولیکن اج فرهم لا يعلمون لیکن زیاد ببیننه پوئګي قد قال قال الذين فداي سراوي لي وادي خبر لرا ا گسانو من قبل من چ بخواد دینو سورت قصص کې ډیره شويدم وما اغنهم نوبجن کتدین ما کان یک سی بو نو اغه مالونو چ دی گټلیو واساوم ما کسبو نو ورشي دا بدیدا مالو چدی ګړیو والذین ظلمو ا گسان چې ظلمی کړی و منها اولای د رخل ګنا سیو سیبو انزر چو پرسی دیتا سی آدم ها کسو با دی داغاز آملونو چکلی دی و ما هم بیموجیزین نویدو اخلاسی دن کی دال لانا او لم یعلمو آیادین پوئیگی چو بیشک اللہ پر آخی رزق لی منی شاہ و چالچ وارتانگی این نفی ذالک یقنان کې که لایات لی قوم یؤمنون خواه مخادل آئیلی آقاوم لاچیمان لری قولی آئی بادی اللذین آئیا اے بندگان او زما کسانو اسرفو چیزیا تیم کړي وه اعلان پوسیم په خپل زانونو لا تقندو من رحمت الله منو میرا کېږي د الله د رحمت نام ان الله یغفر الذنوب جميعا بیشک الله بخې ټول ګناونه لا لري درته کولا وکړه د الله نه بخنه غواړي وسو الله ټول ګناونه بخې کومقابلې د قران کې دا کومقابلې د دین کې دا همیشه د دی کېږي دا تووبو باسا پر خدا سبحان الله بدي ماف کین الله والی گناہوں ماف کین ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم یقینا د الله وګونکه مهربان دی و انیبوا الربیکم راو ګرځ خپل رب تا واسلیم واړه کی تا من قبل یاتیه ګملا زابو مسک درات لونه تا بیا واستاسین دادو نشی وتتبعو تا ویشی احسن ماونزل لییکم خیسه داسونه دلشيته تاسبان درست داسونه من قبل یاد دی کوم لزا بو مخ کی تا زاب بغددا نسبه وان تملا ته شروعن تاس باندې پوی گئی پدی ازابان چې دال کم تر پراغه الله تعالی ورزای ان تقولوا داشون واي یو ناس یا حسرتا هاي افسوسه على ما فردتو في جمب الله فأصباني چيز ياتي کرو منغا فأحق دى الله كي وإن كنتو لمن الساخرين أو يقنانو ما زرد طوقو كونكو نا ما حق فرسط پورو طوقي كديري حق پورو طوقي كديري دى الله كتاب پورو طوقي كديري ددقنا راهو کرزا توبو باسا الله بدي مافكي أو تقولا يعدا ونوائي يو نصر لو أن الله كشر الله حداية كريماتا لکنتو من المتقین وی بزرد متقیانونا زبا دیر غد پریزگارو ما او تقولا یاداو نوی هین آترال عذابا کلشیوین عذابا لوا نلی کرراتانو که چره وی مالا دوبارت لز دنیا تا فاکونا من المحسینینو نوی بزرد نیکانونا او زجر ورکی موریزینو دا چی چا دا اللہ دا کتابنا دا اللہ دا یادونونا مخلوله دی او تا زجر اوراتنا بالا ویلینا قجاعت کا یا دی پتہ ای سرار اغلیو تا تا یا تون زما زما یا تون در تر تور پسې نوی تدلې تار پسې فار نو کړي تار پسې لګي تندې نوی تیری کړي زما یا تون در تراغلیو ځان دې ور پسې نو غړولې وقزرتات ان ازبد دروغو کو به ها بډه یا دونو وستاګ برتا ځانې غټو غنو و کونتا کن منل کافيرين وید کافيرونا غټ ګن ځان د قرآ دا یادتونونه هغه دای چې دا, دا ورته معمولی کارخکاري یو مل قیامتی او په وررض د قیمت ونی با کسان کا ضبوال الله چې د روغ ویللی دبالالله او مثبت دا مغونه د ب توروي مخبه توروي چا چې دا الله د کتاب دا مقابلله دا نو د قیامت په رضب مخونه توروي او دنیا دا دغه مخهګوره مخبه حاسپ سپوک وی زلی لا وای او مخ کې بیا غو نورانیت نوی الیس الله فی جهنم ما ایا نوی الله الیسا فی جهنم ایا نوی بجانم کی مسول للمتکبرین زید المتکبرینو د بیوٹی کانه غلطه ده دنیا کې خو کوله بنگلا وا آل دگی ودوی نجی ور وی و یونجی الله خلاص بکیا لا گسان چې ځانی ساتل او د شرک نه بې مفازه دی په سبب د خپلې ماتو یا په سبب د خپل اخلاص بدوي لا یا مسوم سو نه بار شي د عذاب ولا ميزنه نه با خفشي الله خالقو کل شیء الله پیدا ګون کېدار شي د الله بارشبانی ذمہ دار دي له ما قالید السماوات دی ولارد د لاله را د اسمانو د سم کو والذین كفروا اګه سان چې ګفرې کړې پاتون د الله داګه سان دې تا ونه قول اف غیر آیا, آیا به دا الله نه تا مورونی آیا حکم کوي ما تا اوبدو چې عبادت وکم ایو هل جاهلونا ای جاهلانو خطا سماته داو کوم کوي چې د بل چا عبادت دا داو جاهلانو کار دی تاسو ای جاهلانه چې ما تا د د دین د الله د د کتاب نه بغیر بل دین خایي ولقد هو اليكه پتہ ای سراوي شي ويتا تا او غسانو تا من قبل گاجي بخواستانه وو پیغمبران میرا لي گليو لينشرك با گجر شرك ديوگو پیغمبران که شرك ديوگو پیغمبر نه خو شرك نه بیا او کودي كنو بیا لا يحبطن اعمالك خامخا بربادږي عمل ثا ولا تكون من الخاسرين خامخا شي بعد توانيانونه کیدد د په شرک باندې د عمل بربادی کیو دې توانی ګرځې په دنیا د چا د مخه باد شو دادا الله په خوخه باد دا د چا د مخه نه ده بادا او پیغمبره کجری شرک دی او ګم عمل دی برباد ا دې وینت میکړه د غټ مشرک په سی الله اکبر ها دا نه چې دا مشرک دی او کس دی خو نیات ور په سی دړین دا ګوره کنه چې دا کم کنه مشرک دی بيد دې دغه نه بيجنی بالله بل حافظو بلکې د الله عبادت وکم او کوم نشاګرین د شکر سره شه و ماقدر الله حق قدره تاظیم نکړې د ښه کو دا الله حق تاظیم د الله د الله تاظیم داو چې د دا الله کتاب اومنا د الله تاظیم داو چې د دا الله په کتاب کې د الله توحیدو دا اومنا ول ارضو جميعا ازمګا جميعا په دا جال کې چې ټوله قبزه دو به اختیار د الله کېده یا په موټي د الله کېده په دې زبانه امام قرطبي د قبضه او د قبضه فرق کړي دي چې قبضه ستا وي او قبضه ستا وي د دې فرق یې او دا حواله ما د خپل استاد نورید لی دا قبضه غیر پرهودل د موټي پورې دا واجب ده او دموټینه زیاته نزیاده خو د الله سنت تا بعض ویږي پر خو د سنت دي وې سنت نه دا واجب دا واجبو دموټینه زیاتې که پر دې نه هغه سنت وکړي راځي برابرې داسې بیا دموټینه زیاده شي کمې دموټینه وې کمې نه ها موودی وی چې از یغه دګخکار او ترواله خکار د غنګیر ده دا قبض او دحو داود الله په موټی کې د الله په اختیار کې وي یومل قیامت په و سماوات و مدویاتون بی امینی هی اسمانون با را غنشی پا خیلاز دا اللہ کی سبحانه هو تعالی هم ما پاک دی اللہ او چد دی دا چې چی صدار جوڑی دا اللہ سرا دا اسمانون دا دا اللہ پا خیلاز کی برا جمعی دا اللہ لاز او دا الله خیلاز دا دا غد شان سره مناسی دی منگ دا سی نشوهلی چی دا زمانگ دا لاز غنده که لاز بی والله په خپل قدرت او به خپل لاس کې م ٹنه کی دا والارض جمیانقب ضته ہو م ټوله دا د ال اختیار کې د د الله په مٹی ک د دایرت پهه انانو با ک د په کتاب وید کې لیکلی دی زما استاد شپګمه صفحه یاده کی دا وید مالی دلنی چېسم کتاب دی پګمه صفحه کې لیکلی دی چې اδυنیا دغوی پخکر وانی ولاړه ها ورته خاتمین دوی اوی غوا تا خدای وی نو که چیرته نه خبره پخپل درشیر کیولې کی نو ته هم بیا اندو شوې نو د غوا عبادت کوه نو غوا عبادت بیا کو کنه او دا شته ډیرو تفسیرونو کې شته نزبرګانو تفسیرونو کې شته ها دا غوی پخکر وانی ولاړه دغه وی پخګر نه نه ول ارض جميعا قبضته د الله په حکم ول ده الله په اختیار ول ده د الله په موټي کې ده ارضه الله په خپل موټي کې ټینګه کړې ده دای دغه دا دا دا وی پخګر نه د درولي سبحانه هو تعالی اما یشرکون ونفخا بسری فوق به علیش بله کی فسایقه به وش بشاک بر به خدته الا من شاء الله مگر سبانه به وش کیږي چی غالي الله ثم نفخ فيه نبی علیه سلام فرماییم چه در قیامت بڑی را سخت و رضیم آشه کل از او گور ما او موسی علیه سلام اغب و الاری زباریان ما چه در موسی علیه سلام بانده بیوشی را غلی و کنور آغلی چه در زمان مخی را بیدار شویده و کروس سره بیدار شویده داد دا خود را دونه دیم سمانو فی خفی اخرا بیاو پوکوالشی دیکی دوبارا ناسا بادی با قیامو ینظرون و لاری یو التوگوری و اشرا قدل آردو بینور رب بی هام او پلاک باو هزمکا پرانا در اقبل باندی او زیال کتاب کی با خودشی دفتر عمل ناما و جیعا بن نبینا را بستشی پیغمبران و شهیدان و قضیعا بین اون بلاق پی سلب و شید دیپمینس کی پریشتیا وهم لا يظلمون بذيبا ظلمون شي ووفيت كل نفس ما عملت ورهور پیشیان نست بدله د عمل چکړی دا, دا، وہ هو علمو بما يفعلون دل لا په دې پاسوان چکې دوی وسیق الذين كفروا بو بدلی شا کسان چې ګفرې کړی دي جهنم ته زمرہ ډلی ډلی حتا تر دې ځا جاوه چکل راشي دي جهنم ته فتحاته ناسا باپ رابنستشي ابوابوا دروازه دجانم وقال لهم خزنا دعا وعباد ادا خزان چاند جانم علم يادكم رسولون ايا نورا غلطا استاس تازي منكم استاسونا يدلون علیکم سلوستر اتاسبان دعا تل آيات ربكم آياتونا درف استاسو وينزرونكم يرو لئي تاسو لقاء يومكم هذا دملاقات دورا استاسونا چدا دا, دا قالوا بلا وعيبدي آو راغل وراتي ومولا يوم سرع راغل ومسلع راتا کروا ولكن ها قد كلمة العذاب لیکن ها قلمة العذاب كافروا بانده قيلت غلو أبواب جهنم وفي ملشي تنشي تروازو تجهنم خالدين فيها ميشبه بديكي فبسا مسؤال متكبرين وفي زيد متكبرين وفي ملشي تنشي تروازو تجهنم تا خالدين فيها ميشبه بديكي زان غټ ګړنل او د الله د دین نه او د د کتاب نام وسیقان الذين اتقوا روان به کسان شې غسان چیريږي د خپل رب نه اله الجنه دي جنتا زمرا ډلې ډلې حتا در دې ځا جاوه چکل راشي دي جنتا وافتي هتا بو ابوا او فرانس دې شي وي دروازه دي جنته یو کمال یو دې مخ کې یاد کيم فتیحات او دلته فتیحات او واغه مخ کې فتیحات ته وګورې غي سره وښتا نشتور سره پاول کی فتوحاته او دل دگی و فتوحاته دا ولي جهنميان چې کله جهنم ته ورځي فتوحاته ناصاب په دروازه کولا شي زګه بڑا سونه جهنمه عذابونه دي نه الله غازم دی عذاب له بوزي نو ناصاب یې زاب وړه ناصاب ورچی په اوسړي باندې راشي نو دا ډېر زیات تکلیفي نا ناسا آپا پا دا جہنم دروازی دویتا کلاو کی او دویو پا بڑا سنو کس وزی اللہ تی منگو ساتی جنتیان چی کلزی انو دویتا د دا مفت چینا دروازی دا جنت کلاو شیوی لکہ یو مشر رازی یو سڑے رازی اے سی رازی ڈی سی رازی امینے رازی پولیس ور تا لار کی زی پزے استقبال تا ولاری لارو تا صفا کئی زی پزے ور تا لاری صفا کئی والا خوا کئی اگر رش لري کوي که ما جه ارش ختم شي چې ايتي خپنه شي دې شي خپنه شي او جي شي خپنه شي بي شي خپنه دا نمونه دي چې دا پلانيب غني خپنه شي قادر ته لار صفايي د دنیا لا نو جنت ته جنتی رواني او د الله مل مره روان دي زکه دا الله د کتاب دو پار د تکاليف برداشت کړیو الله ولمل مستيا مقرر کړی دا الله ورته مخ کینه د جنت لارې کوله دروازی کړی دروازې خوشبوې برارواني حتی اذا جاءوها الله دې زمون نه سپکې کله چرای شي دتا وفته هتا ابو ابو ها رانس دې شوې دروازې د جنت وبوایدې تا خزانه دوان خزانه جنته سلام علیکم په خیر علي په خیر علي هر کله راشي هر کله راشي سلام علیکم دلته په مانو ده